Гострахітливого стукоту Вмить спорожніли вулиці Купці на базарах Замикали свої крамниці Ремісники залишали майстерні І полохливий, тривожний Шепіт по всьому місту Казан, Калдермак. Як навмируще завили пси А тоді з диким виттям Викотилася з казарм Жива лиховісна хвиля і залила Стамбул по самій краї руйнуванням, грабунками, нищенням, вогнем і смертю. Кипіло на Яничарському дворі топкапи, рвалися у браму блаженства, яку охороняли білі євнухи, і кричали «Доберемося й туди, виволочимо за коси кляту відьму, яка зачарувала нашого султана». Бунтували довкола Ібрагімового палацу, Посилали погрози мерзенному грецькому виплуткові, який нахабно заволодів їхнім батьком рідним падишахом. Тоді кинулися по Стамбулу, грабували базари, єврейську дільницю чи футані, знов поривалися до розкішно здоробленої брами блаженства, посилаючи прокляття Г явурці, яка народжує їхньому царственному повелителю недоносків. Тиждень Стамбул був у владі розкликотаного яничарства. Джелаби, що постачали місто овець і корів, боялися поткнутися в брами Стамбула. Погас вогонь під величезними мідними казанами на султанських кухнях. Аремниці харчувалися самими солодощами з припасів, які знайшлися у коморах євнухів. Хурем не виходила зі свого покою. Не побігла ні до валіде, ні до кизля не просила нічиєї помочі, не благала нікого і не виказувала ні страху, ні розпачу. Жорстоко ганяла служебок, гримала на неповоротких євнухів, обіймала своїх діток, брала на руки то одне, то друге, цілувала, примовляла без слів у душі. «Мої діти, султанські діти, дітоньки мої, дітоньки». Хатіджа вночі втекла із свого палацу і на змогла пробитися до літнього султанського сиралю в Карагачі. Сулейман уже кілька місяців перебував на ловах коло Едірне. Почувши про Яничарський заколот, він припинив лови, але не повернувся до Стамбула, а прибув до Селіврії. Сів там на свою султанську барку із золотим драконом на носі, і став прогулюватися по дарданелах, поглядаючи на гористі береги, бурі, понурі і пустельні кладовища. Яничари поплели султанові назустріч у великих галерах і стали кричати, що він винен їм платню за три роки. І свою батьківську прихильність, про яку давно забув, через цього підлого грека Ібрагіма і кляту відьму, що губить своїми чарами його дорогоцінне життя. Султан не захотів розмовляти із заколотниками. Звелів ждати повернення великого візира з Єгипту, куди той поїхав за грошима. Тоді яничари кинулися до візира Аяси паші сподіваючись, що він заступиться за них перед султаном. Але що міг удіяти цей чоловік, який не вмів скласти докупи двох слів? Єдине, що міг, це махати шаблею під мурами ворожої твердині. Яничари пограбували його палац, розгромили і спалили палац Ібрагіма, обдерли палац скандерчили бії, що пішов до Єгипту з Ібрагімом, уже не як його тесть, а як султанський дефтердар. Тепер утихомирити їх уже не могла ніяка сила. Тримтів одних цілий світ. Хай тремтить тепер Стамбул і сам султан, Називав султан їх своїми синами, братами, дітьми, а тримав, ніби голодних собак. То хай тепер прийде до них у простому вбранні без пишного почту, прийде пішки і поклониться до самої землі, а вони сидітимуть довкола казаніві з жирною бараниною і кричатимуть Дестур, Режись!». Три роки без платні, без здобичі, без уваги й шаноби були завжди єдиним тілом могутнім, єдиною душею неподільною при султані.